Jeg er jo selv en mand under kommando og har soldater under mig. Siger jeg til en, gå, så går han. Og til en anden, kom, så kommer han. Og til min tjener, gør det og det, så gør han det. Da Jesus hørte det, undrede han sig og sagde til dem, til dem, der fulgte ham. Sandelig siger jeg, så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Jeg siger jeg, mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmeriget, men rides egne børn skal kastes ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskærm. Men til officeren, sagde Jesus, gå, det skal ske dig, som du troede. Og hans tænder blev helbredt i samme time. I den her uge har jeg gjort noget, som jeg ikke tror, jeg har gjort før. Jeg har nemlig snuset nogle bekendte på Facebook. Og ikke bare en, men to. Og til dem af jer, der måtte være for gamle eller for unge til at bruge Facebook, så kan jeg fortælle jer, at snuse, det betyder, at man slukker for dem, så man ikke kan se, hvad de putter på deres Facebook-væk i mindst 30 dage. Har der nogen her, der har prøvet det over mig? Ja. <laughs> Hvorfor gør jeg det? Det gør jeg, fordi de simpelthen skrev så håndtsvage ting om øh, den amerikanske præsident-overdragelse, at jeg kunne mærke, at det gjorde noget dårligt i min relation til dem så tænkte jeg, jeg, altså jeg var så tæt på at begynde at skrive virkelig indignerede ting til dem. Men så tænkte jeg, nej det er nok ikke så godt. Så jeg besindede mig, og så snusede jeg dem i stedet for. Og øh, jeg ved godt, det løser ikke verdens problemer at snuse folk, men det fjerner det i hvert fald lige fra mit årsyn for en periode. Og jeg tror faktisk, det var det bedste, jeg kunne gøre i den periode, eller på det her tidspunkt. Men jeg tænker også på at det er nok ikke den gode måde at håndtere verdens udfordringer på, sådan på den lange bane og bare sige, ja, jeg skal ikke lige se på det der og begynder at sortere folk fra på den måde. Du får bøvlet, så jeg snuser der lige. Du får anderledes, du tænker anderledes end mig, jeg vil helst ikke lige have at det skal en i mit verdensbillede, så for at gøre mit verdensbillede overskueligt og mit liv kontrollerbart, så fjerner jeg lige alt det der som jeg ikke gider forholde mig til. Så ud med dig, ud med dig, ud med dig. Problemet er at på den lange bane, så vil det være meget få mennesker så som vil passe ind i mit verdensbillede, men mit liv vil til gengæld blive meget, meget nemt, og meget, meget simpelt. Det duer nok ikke i den lange bane. Hvorfor begynder jeg med den historie? Er det sådan en slags offentlig bekendelse, det her? Det var ikke nogen af jer, så så kan jeg godt sige. <laughs> øh, nej, jeg tænkte på det, da jeg læste den her tekst, fordi jeg har sådan en fornemmelse af, at Jesus står i samme situation, og så gør han faktisk noget andet. Og det skal vi lige prøve at kigge på. Så vi møder et i teksten hør om de her to forskellige mennesker, Jesus møder. En officer og en spidansk. Og det virker, når man læser det hos Mateus, næsten som en opstillet situation. Så vi har i kapitlen lige inden det, der hedder bjergprædiken, det er der derfor, der står han kom ned fra bjerget. Han har simpelthen lige stået op på bjerget og undervist bjergprædiken, som er den her virkelig virkelig store og flotte undervisning om, hvordan er kulturen i Guds rige? Hvordan forholder vi os til mennesker, vi er uenige med? Fjender folk, der har gjort os fortrædet osv. Hvordan, hvordan skal man være som en Jesus efterfølger? Smukke, store, virkelig flotte ord. Og nu kommer han ned fra bjerget, og det første, han møder, det er de her to lidt ekstreme tilfælde, den spedalske og officeren, og man har sådan næsten, altså det mennesker, som alle andre ville have snuset og tænkt, og jeg ja, kan virkelig ikke lige forholde jer til. Det virker næsten som om der står nogle jøder ude i kulissen, og der, så kommer de her to mennesker, og så står de og venter på og så siger de, så hvad gør du i praksis Jesus? <laughs> det er nogle virkelig flotte ord, men hvad har du tænkt dig at gøre når du møder det i virkeligheden? Fordi det er jo det, er jo det der er altings prøvesting. Men <tryk> først er som sagt spedalsk, det er en sygdom, som er meget invaliderende. Du får sår og mister dine lemmer på kroppen. Og efterhånden så dør de fleste af dem. Det gjorde de i hvert fald dengang. Øh, og for det andet, så er den super som. Så hvis du kommer i nærheden af folk med spidalsket, så bliver du også selv spedalsk. Så hvordan håndterer man det i et fællesskab at have folk med spedalsked? Eller med spidalsket? Ja, det gør man faktisk helst ikke, fordi inden de er kommet igennem net, net køen op i ABC, så er de smittet de næste tre. Så hvad gør man? Jo, i det jødiske samfund var man blevet enige om, at dem snuser vi lige. Dem sender vi lige uden for byen, fordi det kan vi ikke lige håndtere. Og så vil vi helst ikke hverken se på dem eller snakke om dem. Den anden var en romersk officer, og romerne havde besat Israel, så han var en af besættelsesmagt, en russisk soldat i Ukraine. Og udover at være soldat, så har han jo også romer, det vil sige Hedning, det vil sige, ikke en del af det rigtige folk. Så hvad gør man, hvis så er der nogen på det her tidspunkt? Ja, man snuser dem. Man afskærer alt kontakt med dem. Man snakker ikke med dem. Man spiser for alt i verden ikke sammen med dem. Man inviterer dem ikke indenfor. Man går ikke ind i deres hus. Man undgår at snakke med dem, og man lader som om de ikke er der. Fordi det kan jeg man ikke lige forholde mig til, det der. Men nu står de begge to i kø lige foran Jesus, efter han har stået og sagt alle sine fine ting og venter på, hvad han vil gøre, og folk står og venter og siger, det bliver spændende det her. De kommer begge to til Jesus, men de overskrider faktisk begge to en grænse for at opsøge Jesus. Fordi den spedalske, de ved godt, at hvis folk opdager, at han kommer og står der, så vil de kigge på ham med vimmelset. Åh, oh, dig. Og den romerske soldat ved, at hvis de ser at han står der, så vil folk kigge på ham med foragt og sige, ej, det ikke dig. Men de kommer alligevel. Og de kommer, for mig at se på to meget forskellige måder. Det er i hvert fald det, jeg læser ud af de der bitte små replikker, vi får fra dem. Den ene, den spedalske, kommer med følelserne helt ude på kroppen, sådan helt desperat. Og det eneste, han kan sige, der, Jesus, hvis du vil, så kan du gøre mig ren. Og den romerske officer virker mere fattet og sådan mere gennemtænkt. Man kommer stadigvæk til Jesus, siger: Herre, min tjener lider forfærdeligt. Så de kommer på meget forskellige måder, og de overskrider begge to nogle grænser, men de kommer begge to til Jesus, fordi de har fundet ud af, at det han har, det kan de ikke finde nogen andre steder. Så nu bliver de nødt til at opsøge ham. Så hvad gør Jesus over for den her udfordring? Når du står og kigger, der er spændingen helt herop. Hvad gør han? Snuser han dem? Skal han dem ud af sit verdensspil og siger, det, det er for komplekst, for at min plan kan gennemføres? Jeg vil hellere snakke med mennesker, der minder mere om mig selv, så vi kan blive enige om retning. Hvad gør han? Nej, han giver dem faktisk det samme svar. Begge to. Øh, det, det, det fortæller Mateus, og det synes jeg er ret bemærkelsesværdigt. Hvad siger han til dem? Han siger til begge to. Jeg vil vil blive ren. Og til officeren siger han, jeg vil besøge dig. Vi har et kendetegn i Fyns valgmenighed, som vi har kaldt ærligt gudsforhold. Det er sådan noget, som vi ved, vi har lov til os Gud, og så vil vi gerne øve os i det. Og ærligt Guds forhold, det handler om, at relationen mellem os og Gud, og mellem hinanden, skal være præget af ærlighed. Vi skal ikke forstille os. Vi skal ikke præsentere et bedre billede af sig selv. Og Gud skal heller ikke forstille sig. Vi skal have ham, som han er, så at sige. Og her i beretningen, det er det, vi leder efter, det ærlige Guds billede, det ærlige menneskebillede. Her i beretningen, der viser Jesus os et ærligt billede af Gud. Vi får lov til at kigge på Guds hjerte uden omsvøb. For hvem er han, og hvad vil han, og hvordan forholder han sig til mennesker? Og det bliver udtrykt. I de her to ord. Jeg vil. Uanset hvad det er, du kommer med. Jeg vil. Jeg vil dig, du som kommer med bævende skridt og våger dig ud af busken. Du som frygter de andres øjne, når du bevæger dig ud i lyset. Du som måske bare reagerer på en disparat følelse og ikke kan styre det. Eller du som har prøvet at gennemtænke det hele øh, på forhånd og Komme med de rigtige svar og formuleringer. Jeg vil dig, og dine modige skridt bliver set, og du bliver ikke afvist. Det er Guds bankende hjerte, vi kigger lige ind i her. En, anden af, eller en af Jesu disciple, Johannes, som har skrevet flere skrifter i Nye han øh, skriver i et af sine breve meget berømt, sådan en anden betragtning, et ærligt billede af Gud. Og han siger meget berømt, Gud er kærlighed. Det er sådan det ærlige billede af Gud. Men det er faktisk, tænkte jeg over det samme, at Teo siger her i de to ord. Jeg vil. Fordi det er det samme. Og så altså, hvad er kærlighed? Jo, det er at sige, jeg vil dig uanset. Kærlighed er ikke først og fremmest en følelse, eller en, en øh, det er rart, eller du er sød, eller jeg er vild med dig, eller det kan være en gang imellem. Men kærlighed er først og fremmest den der vilje, der siger, jeg vil dig uanset. Så det er Mateus' måde at sige, det er jo, han, der siger, Gud er kærlighed. Jeg vil dig. Og det er der adskiller kærlighed fra forelskelse, faktisk. Og når vi snuser folk, så siger vi det modsatte. Jeg vil ikke dig. Jeg vil ikke forholde mig til dig. Jeg vil ikke... Forsøg at rumme dine holdninger. Jeg vil ikke gøre plads til dig i mit verdensbillede. Jeg vil ikke strække mig og lade mig udfordre at den, du er, og det, du kommer med. Men Jesus han siger ikke, jeg vil ikke. Han siger heller ikke, jeg vil måske. Han siger heller ikke, jeg vil hvis, som og som som. han siger bare kort og godt til de her to folk, som alle andre har snuset. Han siger bare, men jeg vil. Jeg vil. Og han bevæger sig faktisk mod dem. Ligesom de måtte overskride nogle grænser for at komme ud af busken og komme hen til ham, og det kostede det noget, så bevæger han sig faktisk også overskrider nogle grænser for at komme hen til dem. I første omgang bare ved at tale med dem. Det er det, man ikke gør. Men i anden omgang også i forhold til officeren ved at sige, jeg vil besøge dig. Og det, er, det gør man ikke. Så han overskrider nogle grænser. Og i forhold til hans pedal række sin hånd ud og røre ved ham. Den beskidte, den smid den syge. Og han overskrider sine grænser. De overskrider deres grænser, fordi de har brug for det, han har. Han overskrider sin grænse, fordi han vil give det, de har brug for. Jeg vil. Så det kan du sætte foran dit gudsbillede. Uanset hvad du tænker om Gud, så vil Jesus gerne, at du lige ved det her før noget som helst andet. At han står klar, uanset og siger, hey, jeg vil dig. For nylig så jeg et meget, meget smukt eksempel, synes jeg, på, hvordan det ser ud, når mennesker forsøger at tage det, der er ind over sig og sige, hvis vores Gud er sådan, så vil vi også øve sig i at være sådan. Og det, så bliver det konkret på en ny måde, synes jeg. Øh, så det, det eksempel vi har lige vende tilbage til et par gange. Det var i det, der hedder Evangelisk Alliances bideuge. Det er sådan en øh, event en gang om året, hvor kirkerne mødes på tværs rundt over hele verden og i byerne. Og så står de sammen og beder for verden. Og den, det her arrangement, jeg tænker på, det var, øh, det var en aften ude i Vols Kirke i Odense. I ved Voldsmose, som har alle mulige grupperinger af folkeslag og mange forskellige problemer øh, på grund af det. Og den her aften var det Voldemose kirke, og man havde samlet de forskellige traditionelle kristne fællesskaber, og så havde man, var det lykkedes at samle forskellige grupperinger af indvandrere og migranter i det samme rum. Og det er det mest brugte kristne forsamling, jeg nogensinde har været i i Danmark. Det var helt fantastisk. Og Olav, fra, også fra Fyns Valgmyndighed, som, som ledte det, han måtte jo starte med at sige, velkommen og forklare på dansk. Så måtte han sige det hele på engelsk. Så måtte han sige, lige om lidt, så skal vi på dansk. Og så måtte han sige det på engelsk. Fordi ellers var der ikke alle, der kunne forstå det. Sangene, vi sang, var på dansk. Og på engelsk. Og på swahili. Og på urdu. De så sidste forstod jeg så ikke. Nogle af dem var sådan en almindelig vestlige popsange, som vi alle sammen kender, der er et værse og et og så kører vi det i ring Nogle af sangene kørte i ring 200 gange på Swahili, og jeg stod ikke et klap. Nogle stod og viftede med hænderne og dansede. Nogle sad og så ud som om, de sov. Og på et par rækker der sad der nogle børn, der havde skruet alt for højt op på deres iPad. Og det er svært sådan lige at videreformidle, men i det rum, der var der så mange barriere mellem de mennesker, der sad der. Kulturelle barriere. Sproglige barriere, irritationsmomenter, alt muligt af uløste problemer, som bare har fyldt det rum. Men en ting gennemsyrede den der aften. I al sin uperfekthed og rodighed og en ting gennemsyrede, det du den her fornemmelse af. Men vi vil være her. Vi vil sidde sammen på de her rækker, på trods af alt det, der er imellem os. Så vi kiggede rundt. Fra bord til bord, ved det her bord, der stod nogle pakistaner, og hernede, der stod nogle fra Sydsudan, herover der stod for nogle fra Kongo, herover der var nogle fra Eritrea og nogle fra Danmark, og så gik vi rundt og hørte vi deres historie om, hvordan er det at være kristen i det land, du kommer fra, og hvordan er det at være fra det land, du kommer fra, og nu være i Danmark. Hør deres historie. Bed for det. Nu vil vi ikke løse deres problemer, Og vi kunne bare stå og sige, jeg vil være her sammen med dig, og jeg vil bede sammen med dig. Og meget, meget smukt. Og i Fyns Valgmyndighed vil vi gerne også, at det er den kultur, som vi forsøger at spejle og udleve. Så i et gudstjenesterum er vi forskellige. Ikke lige så forskellige, tror jeg, som vi var den aften i Vols men alligevel vi kommer med forskellige historier og forskellige oplevelser. Og det er bare sådan, at uanset hvor du er, så er du fuldstændig velkommen, om du er gammel eller ung, om du er ny i troen eller er erfaren i troen, om du er overbevist eller om du mest tvivler på det hele, om du er meget ekstrovert og elsker fællesskab eller er mere introvert. Her vil vi hinanden. Fordi vi vil gerne øve os i at møde mennesker ligesom Jesus gjorde det. Og ikke bare snuse hinanden. Selvom det er noget rod, selvom vi ikke er ens, selvom det er noget bøvl at skulle forholde sig til. Så den her sætning forrest, der siger, men jeg vil, fordi det er sådan, Jesus han er overfor os. I vores tid er der rigtig meget polarisering, der siger, jeg er ikke ligesom dig, du er ikke ligesom mig. De her er sådan, og de er sådan. Men det her, den øvelse, som, som Gud går foran og viser i at samle og sige, men det er ikke det, der er afgørende. Så det er det ærlige billede af, hvem Gud er, som vi kan øve os i, også at tage ind over os selv. Men så kommer der det andet. Jeg kunne også bare stoppe nu sætte mig ned. Fordi det andet, det er, lidt, det er lidt mere udfordrende. Fordi det er det ærlige billede af mennesker, som er i den her tekst, som vi også må spejle os. Og det tror jeg, vi skal. <coughs> der er faktisk to billeder. Øhm for det første, så var der dem, som vi lige har set på. Dem, som kommer til Jesus med en masse bøvl. Man søger ham, og han siger, I skal få, for jeg vil. Men det andet er lidt mere udfordret. Fordi her taler Jesus helt uden omsvøb. Og hvis jeg skal være ærlig, så har jeg mere lyst til bare lige at pakke det lidt ind og glide lidt af på det. Fordi det er, det er krads. Fordi han siger til de andre, der står og kigger, dem der sådan lige står her, skal lige finde ud af, hvad gør han så ved problemerne? Da, så, så siger han, dem der søger, de får. Men hvis ikke I søger på samme måde, så får jeg ikke noget. Han siger det endda mere kræs, end det jeg lige sagde. Så han siger, det er muligt at forholde sig til Gud, eller relatere til Gud på sådan en måde, hvor man faktisk går glip af det, som han gerne vil give. Hvad er forskellen på de to? Grupper her, jo den spydalske officeren, de søger Jesus af hele deres hjerte, for de er bare klar over, at han har noget, jeg ikke kan få nogen andre steder. Jeg har prøvet, og jeg kan ikke tænke mig rask, jeg kan ikke gøre mig rask, jeg, kan ikke, jeg har brug for det, som han kommer med. Og det de fromme, de står og kigger på det, men de tænker, at jeg, altså, jeg har jo det hele i mig, det går jo godt, hvad skal jeg egentlig med Jesus? Og vi kan lige lave en ærlig rundspørg. Ej, jeg skal ikke række om. Men hvor mange har nogensinde haft den tanke for sig selv en stille af. Hvad skal jeg egentlig med Jesus? Hvad skal jeg med det? Faktisk muligt at stille sig på en måde i sit liv, hvor man ikke rigtig kan se, hvad, hvad skal jeg egentlig med ham? Hvad har han at komme med, som jeg ikke har i forvejen? Og så tror jeg, man går glip af det, som han faktisk vil give. Hvordan kommer, man? Hvordan kommer man i den situation? Hvordan kommer man det sted hen i sit liv, hvor man kan tænke, jeg har ikke rigtig brug for det. Det er sikkert mange svar på. Men, øh, men jeg har tænkt på noget. Og det var, det gør man, hvis man snuser alt det i livet, som er for besværligt at forholde sig til. Og alt det, som er problemer og bøvl. Og bare tænker, kan jeg ikke lige forholde mig til. For simpelt sit verdensbillede, så man kan kontrollere det. Det har vi været slemme til, er vi slemme til i vores del af verden i Vesten, hvor vi kan ikke lige overskue at høre, at det billige tøj, vi går rundt i, det er lavet af nogle børn i Pakistan. Og det er lige lidt forbøvlet, så det lader vi bare lige som om vi ikke har hørt. Eller at vores måde at få brug på, det koster for nogle andre i resten af verden, og det kan jeg ikke lige forholde mig til. Så vi fortsætter lige. Øhm, jeg tror mange af os, der er opvokset i den der gode danske middelklasse, er rigtig gode til det. Fordi vi tænker, vi har været heldige mange af os at få en opdragelse, hvor vi har lært at håndtere livet på en god måde, og så har vi bygget nogle gode rytmer og rutiner, og er endt med, at, at livet kører sådan set meget godt på i det store hele. Og så tænker vi, at det burde det også gøre for de andre. Så hvis det er noget, noget bøvl i deres liv. Ja, så må de jo tage sig sammen. Så er de jo lidt selv ude, ude om det. Arbejde i et fængsel i nogle år på et tidspunkt. Og jeg kunne sidde og høre de der indsattes historie. Og nogle gange høre, hvad det var, de var kommet fra af liv. Og så tænkte, du godeste, hvis jeg havde haft de kort på hånden, som bare, jeg vide hvor jeg så var endt. Vi glemmer lidt, eller det kan jeg sige for mig selv, at det er jo ikke alle, der bare er så heldige som mig. Øhm. Og så er det nemt at tænke, men de andres problemer, det er ikke mit problem. Det er ikke mit problem, at nogen bliver fanget i misbrug. Det kan jo bare lade være. Det er jo ikke mit problem, at nogen børn mistrives. Det vil jeg da også gøre i den familie. Det er da også, det er ikke mit problem, at indvandrere der er overrepræsenteret i fængsel, de må bare tage sig sammen. Eller at folk bliver skilt, må de jo bare lige tage sig sammen. Jeg har, jeg har styr på mit liv, det går jo meget godt, det må de andre også tage at få. Og jeg kan jo ikke gøre noget ved det alligevel. Det er nemt at komme til at tænke sådan, og så er det meget nemt at lave et liv, hvor man siger, der er ikke nogen problemer i mit liv. Det kører sådan set meget godt, fordi jeg kan godt kontrollere det, jeg skal kontrollere sådan i det store hele. Jeg ved godt, det kan godt være overdrevet en lille smule. Men hvis man ubevidst tænker på den måde, så tror jeg, at man nemt får skabt et liv, hvor man tænker, det går skidt meget godt. Der er ingen problemer her, og jeg kan da bare blive ved, og så kan jeg tjene flere penge og putte mere ind på pensionsopsparingen. Og så kører jeg der bare fuld fart lige ud, og så forholder jeg mig ikke lige til, at resten af verden tegler. Og hvad skal jeg så med Jesus? For det går jo meget godt. Og jeg tror, svaret er, at hvad skal jeg så med Jesus? Ingenting. Ingenting, for det går jo meget godt. Og så kan jeg jo godt køre straight på min lille bitte vej i min lille bitte verden, resten af vejen, til at dø. Men, hvis du gerne vil mere end det. Hvis du gerne vil være en del af lys og salt og håb til den her verden. Hvis du gerne vil se noget nyt spiger frem, se håb for den næste generation, se verden blive et bedre sted, se mennesker, der lider, finde trøst og lindring. Og hvis du gerne vil redde din egen sjæl fra at blive sådan et lille egoistisk kammer, som kun har plads til dig og ingen andre, så er det nok tid til at lade være med at snuse det hele, og komme ud og finde ud af, hvad du faktisk skal kæmpe for. Og så er vi nødt til at bevæge os ud og lade verdens problemer vedkomme os. For lige at vende tilbage til den der aften i Våls Det var meget nemt at være blevet hjemme den aften. Det var der også ret mange, der gjorde. Fordi der er så mange uløste problemer i det rum, som jeg er blevet så mig til. Den der migrantfamilie, som bor i en alt for lille lejlighed og har for få penge og børn og har det svært. Og jeg kan ikke gøre noget ved det. Og jeg vil helst være fri for at forholde mig til det. Men at dukke op er ikke det samme som at sige, at jeg kan løse dine problemer. Men det er det samme som at sige, at jeg vil gerne være her sammen med dig. Og så vil jeg gerne råbe til ham, som jeg tror kan løse de her problemer. Det kan også alle sammen, der er kaldet til indvandrerfamilier, men jeg tror, at vi alle sammen er relateret til mennesker eller steder, hvor vi kan bevæge os ind og sige, at det her det er et stort problem. Det her det er det, der er brug for, at nogen fik sig. Det her det er det, der er brug for Guds indgriben i. Og jeg vil ikke bare lade som om det ikke er der, så jeg kan køre mit fine liv. og nu vil jeg stille mig der sammen med dem. Den familie, som er ved at gå i opløsning. Den klasse, som bare bøvler helt vildt. Den arbejdsplads, hvor der bare er bøvl med en ene det andet. Eller den konflikt på verdensplan, hvor jeg kan komme ind og spille en rolle. Ikke fordi jeg kan løse det, for det er ingen af der kan. Men jeg vil gerne stå der. Jeg vil gerne råbe på ham, som jeg tror jeg kan løse det. Så han griber ind. Hvad ville der så ske, hvis vi gjorde det? For det første, og det kan jeg godt garantere, for det første, så ville vi få sindssygt meget brug for Jesus. For der er ikke nogen af os, der kan løse de her ting selv. Vi vil ikke ræse ind og tænke, nu skal du bare høre 2, 1, 2, 3, så er vi løst det. N Nej. Så vi vil få brug for, at Jesus han virkelig holder sin løfter, for ellers så står vi bare med røven bare, hvis ikke han dukker op. Og så vil vi opdage, at vi har brug for ham igen. For det andet, så tror jeg, vi vil hidkalde Guds kæmpe store magt og velsignelse og indgrib. Fordi jeg tror slet ikke, vi fatter, hvor meget han gerne vil, Gribe ind og velsigne. I Malekises på i det gamle testamentet siger han sådan her. Prøv, sæt mig på prøve, om ikke jeg åbner himlens vinduer for jer og udøser til uden mål over jer, siger herskars herre. Men det kræver, at vi sætter ham på prøve. Det kræver, at der er noget, vi ikke kan løse selv, hvor vi har brug for. Her skal du bare gribe ind, Gud, fordi vi kan ikke noget. Sæt mig på prøve. Ja, men tør vi? Var det ikke nemmere bare at køre den vej, vi kunne? der er ikke nogen der har tid til, eller overskud, eller ressourcer til det her, men det har han, og det vil han. Når man kigger på verden nu, så kan man godt tænke, åh, det ser sort ud, hva? altså er det ikke den ene dårlige nyhed, så er det den anden, og øh, det er nok til at skabe bekymringer i hovedet, vil jeg sige. Men den spændende nyhed for os, der sidder her, det er sådan har det set ud mange gange før. Og det har ofte været der, at Gud har gjort noget nyt. Der har ofte været der, hvor det var allermørkest, at Gud har skabt en virkelighed, skabt noget nyt. Hvorfor? Jo, fordi der har mennesker stået og råbt, Okay Gud, vi kan faktisk ikke selv. Nu har vi brug for, at du gør noget. Og så har han gjort noget. Jeg kan huske, at jeg så et tilfælde af det i London for nogle år siden, hvor jeg besøgte en kirke i et, et område, der minder lidt om voldsmose. Den lokale kirke var fuldstændig forladt, nedstyrtningstruet, der var ingen mennesker tilbage, der var ikke noget liv tilbage. Så der var i sådan noget politiafspæringsbånd, forbudtbånd hed det i min børnehave, hele vejen rundt om. Øhm, når en kirke står ved at forfald, så er det virkelig et tegn på, okay, der var ikke mere håb tilbage i den her bydel, og det var der ikke. Men der var fire ældre karibiske kvinder, de besluttede sig for hver tirsdag aften, så ville de kravle over det her forbudtbånd. Og så ville de gå ind i den nedstyrtningstrude kirke. Så ville de råbe til Gud og sige, Gud, det her det kan vi ikke løse. Men vi tror, du vil. Og vi tror, du kan. Så nu beder vi om, at du griber ind. Det gjorde de hver tirsdag aften i 10 år. Og da jeg kom og besøgte den her kirke, så var der et levende fællesskab på 700 mennesker i kirken, som havde besluttet sig for, at der skal bare ikke være nogen i den her bydel, der ikke ved, at Gud vil, og at Gud elsker. Så hver eneste dag havde de mulighed for at give Guds godhed og Guds kærlighed videre til mennesker i det område, og politiet sagde, at de kunne simpelthen se det på uh, kriminal kriminalitetsstatistikken for området. Gud kan, og Gud vil, men det kræver, at der er nogen, der, der er ser behovet og råber på ham, det er nu Gud, grib ind, vi har brug for dig. Og det gør vi ikke, hvis vi har snuset vores liv ind til det, vi kan kontrollere og overskue og forholde os til. Han er en kæmpe udfordring til os der. Jeg synes, han er vildt udfordrende. Men det er også løfterigt, fordi han siger, men når du står der, og ved, at du har brug for mig, så får du også lov til at opleve, hvor god jeg er, og at jeg kan give dig 100 gange mere, end du selv kan med det der lille liv. Hvorfor skal vi bede om Guds vækkelse for vores land? Om Guds indgrib? Er det for, at vi kan stå og sige, aha, vi fik ret?" Gud var der. Nej, det er fordi Gud han kan noget, som ingen andre kan. Vi kan godt skabe struktur, vi kan måske endda forbedre verden på nogle områder, men vi kan ikke forvandle hjertet. Det kan han. Han kan komme ind og skabe håb og glæde, nyt liv og evigt liv. Derfor skal vi bede om Gud, gribe ind. Og hvad svarer han på den måde? Præcis, det, Jeg er vel. Vi vil med til at rejse op og bede den bøn. Han det Gud. Tak fordi Jesus, han åbenbart det her billede af dig. Som den der vil. Og tak fordi der ikke er nogen mennesker eller nogen situationer i verden, du kigger på og ikke, og ikke siger jeg vil. Men du siger jeg vil til det hele. Til alle mennesker. Jesus, hjælp os til ikke at ud, udelukke verdens nød. Hjælp os til at sige, ligesom dig, der siger, jeg har hørt verdens råb. Og hjælp så til at ture være dem, der stiller os sammen og råber på din kærlighed og din indgrib. Må vi se dig gribe ind, Jesus? Må vi se dig komme med håb og fornyelse og vækkelse her i Glamsbjerg? På hele Vestfyn. På hele Fyn og i Danmark og i verden. Jesus, der er brug for nu, at du griber ind. Per vi om her. Amen. Vil vi fortsætte med at synge, og så er der mulighed,